Ми визволились від дрібних бажань, підпорядкували своє життя вищим цілям, і ми тверді, горді і неприступні. Вона й зустріла мене неприступного. Всі мої співчуття, жалі, ридання впали біля порога і розбилися у поріг і обкрижений Маріїн спокій. Вона відчинила двері, на мій дзвінок стала наді мною, не в пониженні найтяжчого страждання, а в гордому вивищенні, і я мимоволі позадкував, відступив, злякався. Марія була висока на зріст, вища за марка. Я завжди боявся високих жінок, ніколи не знаєш, як до них підступитися і що з ними робити. Теж не знаєш. Завжди здавалося мені, що такі жінки якось ніби далекі від землі, а треба, щоб такі земні, як моя Оксана. Ага, це ти, сказала Марія Марсель. Прекрасно. Саме ти мені потрібен. Я щойно дзвонила у рядовій комісії, але на цих бевзів дзвінки не діють. Там потрібен живий чоловік. Дивно було чути від цієї навіки замороженої мови. Люди, Антарктиди, жінки, слова про живого чоловіка. Що треба зробити, Марія, спитав я. Ти знаєш, як загинув Маркері? Марко. Ну Марко, Марко. Марко, які ви всі ненависні в своїй родовій упертості, хай так. То знаєш ти, як загинув твій брат? Я нічого не знаю, мені сказали, що сталося найтяжче. Як дос не зайшов і сік смерті, його вбили. Примітивно, вульгарно, кошмарно. Якийсь маз краз, чи я там знаю? З п'яним водієм вискочив на трасу, по якій їхала Маркерієва машина. Його принесли в жертву, вбили сліпо, безжально, безглуздо. Перебудові потрібні жертви. І його принесли в жертву. Кому скаржитися? Кого звинувачувати? Я подзвонила до голови урядової комісії з проханням не терзати Маркерієвого тіла, дати йому спокій хоча б по смерті. Не робити у тих так званих роздинів, не підпускати до нього холодних рук і холодних очей. Вже є урядова комісія? – спитав я. Так. Головою – сирота. Сирота? Він же перший заступник Маркерів. Один з трьох перших. Але сирота найавторитетніший. Він має авторитет навіть у Москві. Сирота. Авторитет навіть у Москві. «Воїстинно всі ці люди умруть, але жоден не зміниться. Цих горбатих навіть могила не виправить. Я приїхав, щоб тобі допомогти, – сказав я. Забув навіть про найголовніше – висловити співчуття. Хоч, здається, співчуття потребував найперше я, вже тоді вона. Та чи її потребувала?» Марія з українських степів упала б мені на груди, зайшлася в риданнях безпорадна і безборонна, перед жахливою стихією смерті, але столична Марсель була холодна, як протокол і діловита, мов комп'ютер. Твоя допомога справді знадобиться, хоча похорон за рахунок держави, і тут сам розумієш ніяких проблем. Поминки теж. Ти вже бачила? «Страшна не власна смерть, страшне видовище чужої. Я не наважувався сказати ні його, ні Марка, але вона здогадалася. Ні. Побачу там, у залі. Цей клуб ради міністрів не інститутській Одяг я вже передала. Ордини теж. Тепер мені треба бути вдома, бо йдуть телеграми, безліч дзвінків по рядовому і по міському. Ну, це ти повинен знати». А тобі треба поїхати в комісію і передати мою просьбу про те, що не розтинали тіла. Я дзвонила, але цей сирота? Як я до нього попаду? Зараз буде машина, а там біля третього під'їзду тебе зустріне самотуга і проведе на засідання комісії. Ти і так доречно? Я вдячна тобі безмірно. Самотуга був перший помічник у Марка». «Хіба самотуга не був там, у машині?» «Ти ж знаєш, Маркері, вихоплюється сам, без нікого, без супроводу, без автоінспекції, все йому горить, все – пожежа, край!» «Ось і вийшла пожежа, поїхав, щоправда, великою машиною, але вночі хіба видно, велика чи мала машина, урядова чи звичайна, аварія кошмарна, і Маркері, і водій!» «А той убивця утік, і ніхто не знає тепер, де його і як шукати!» «Знайдуть, – запевнив я Марію, – знайти знайдуть, та тільки від цього вже нікому не полегше».